Rugăciunea a 39 și pentru taina și mucenicia inimii. Doamne Iisus Iisus, fiul meu Dumnezeu, te iubim, te slăbim și-ți mulțumim, fiindcă prin taina și mucenicia inimii, ai chemat la cina cea de taină pe cubioșii din Egipt. Agaton, egipteanul, Alexandra, Alonie, Amonie, Anastasia, Patriciana, Amonata, Amun, Nitrionul, Andrei, Ares, Antonie cel Mare, Anastasia, Apolo, Arsenii, cel Mare, Coplie, Cronion, Daniel, David, Dioclie Dorotei, Drosia, Eufrosina, Eufrosina, Eutychie, Pervin, Pirotei, Heremon, Horsiez, Ilie, Ioan Colovur, Ioan, Ioan Zăvoritul, Ioan Iperechie, Iraclemon, Fusnicul, Isidor Egipteanul, Ieron filozoful, Isidor Pelusiotul, Isaia Iulian, Isidora Macarie Alexandrinul, Macarie Cel Mare, Macarie Mărturisitorul, Macarie, Macarie Marco Ascetul, Maria Egipteanca, Maria Martin Tebeor, Moise Natanael Maur, Unufrie Cel Mare, Or, Orsie Pafnutie, Pafnutie Egipteanul, Pafnutie Pusnicul, Pahomie Cel Mare, Palamon, Paisie cel mare, Palamon, Pambo, Patapie, Pavel cel smerit, Petru egipteanul, Partemutie, Petru vameșul, Piama Fecioara, Timen cel mare, Tinufrie, Pior, Pitirun, Soies, Puplie, Ruf, Sara, Sara, Matas, Sabien egipteanul, Tenufie, Terapion, Simeon, Sisoie cel mare. Silvan, Singrituchia, Taisia, Taisia, Teodor cel Sfințit, Teodora, Teodosia, Teonas, Teofile, Teonas, Titoes, Varsanufie, Veniamin, Vitale, Bisalion, Vitale, Iuriena, Vitimion, Zaharia, Zaharia, Zevina, Zinon, care împreună cu cei din Africa, Areta, Aurelian, Chitin, Elez, Vaan, Evgenie, Famen etiopianul, Prunseție, Pulgrentie, Grichentie, Felix, Iulia, Macarie, Marcu, Moise, Arapul, Maur, Maur, Petru, Maurul, Taxiot, Talasi, Libianul, Teofil, care viața cea într-o tine le-ai dat, tainele cele negrăite le a arătat. Într-un loc minunat din împărăția ta i-ai așezat, cu nume nou i-ai binecuvântat, ei pentru noi s-au rugat, iar tu i-ai ascultat, de aceea și noi ne rugăm pentru ei, porunca ta am ascultat.